Mtazamaji wa Astar TV, Karibu katika chaneli yetu leho na leo nakuletea historia ya wilaya Tarime iliyoko katika mkoa wa Mara nchini Tanzania. Wilaya ya Tarime ni miongoni mwa wilaya sita za mkoa wa Mara. Wilaya hii ilianzishwa mwaka 1930 wakati utawala wa ukoloni wa Muingereza. Ilijulikana kama North Mara ikiwa ni sehemu iliyokuwa wilaya ndogo ya Musoma yaani Musoma Sam District kiutawala kiongozi wa wilaya kwa wakati huo alijulikana kwa cheo cha afisa wilaya yaani district officer kwa kuwa cheo cha mkuu wa wilaya yaani district commissioner hakikuwepo. cheo hicho cha district commissioner kilianzishwa Septemba 19 na 1940. Bwana Anthony Sileri ndio alikuwa kaimu afisa wilaya wa Kwanza tarehe tatu mwezi wa Kwanza mia tisa na thelathini Mkuu wa wilaya yani District Commissioner ambaye ni Bwana A. Abeli alianzwa mwaka mia tisa na sitini, hadi alipoteuliwa Bwana Shabani Mohamed tarehe tisa mwezi wa tatu, mia tisa na na mbili kuwa mkuu wa wilaya yani area commissioner akiwa mzalendo wa kwanza Tanganyika kuteuliwa katika wadhifa huo kwa waraka namba BM Mkwaju CM Mkwaju vol, nukta, Moja Mkwaju, mkwaju M wa tarehe 3 mwezi wa 4 foni 1962 na kutangazwa kwenye gazeti la serikali la Tanganyika Standard tarehe 30 mwezi wa 3 1962 Lameki Mlima aliteuliwa kuwa mtendaji mkuu wa halmashauri ya wilaya yani executive officer cheo ambacho sasa kinajulikana kama mkurugenzi mtendaji wa wilaya katika mabadiliko yaliyofanywa na serikali baada ya uhuru, wilaya ziliundwa upya katika vipindi viwili vya mwaka 1962 hadi 1963. Tangazo la serikali namba 179 la tarehe 26 mwezi wa 4, 1963, wilaya za North Mara na Staus Mara ziliundwa upya zikiwa na muundo tofauti na ule wa awali zilizoongozwa na area commissioner badala ya district commissioner pamoja na kuundwa kwa wilaya mpya bado kuliendelezwa jina la north mara ikiwa tarafa nane na kata 34 lakini mwaka 1971 vikao vya tano katika ngazi za wilaya na mkoa vilipendekeza majina mapya ya wilaya kuwa na halmashauri ya wilaya kama ilivyo North Mara District iwe Tarime districti na North Mara District Councilor iwe Tarime District Councilor Mapendekezo yalirithiwa na serikali kwa barua kumbukumbu kumbu namba C Mkwaju L 40 Mkwaju Vol Nukta IV Mkwaju hamsini, mwizu ya tarehe nane mwezi wa 9 moja. Chimbuko la jina la Tarime limetokana na jina la Mlima Tarime. Kiutawala, Wilaya ya Tarime iligeuanywa katika tarafa za kichifu na kata kwa kuzingatia mkao wa ukoo ili kurahisisha shughuli za kiutawala. Kazi hii ilifanywa kati ya mwaka 1947 na mia tisa, hamsini na 7 na bwana Igram aliyekuwa mkuu wa wilaya wakati wa utawala wa mwingereza. North Mara District Councillor ilianzishwa tarehe moja mwezi wa 4 mbili baada ya kuidhinishwa na bunge ikiwa na tarafa nane na kata 34 lakini tarehe moja mwezi wa na saba wilaya ya Tarime iligawanywa kuwa wilaya mbili za Tarime na rolia. Katika mgawanyiko huo tarafa nne, yani Nyancha, Girango, Luo Imbo na Suba. Kata moja na jimbo la chaguzi la Roria zilikwenda wilaya mpya ya Roria. Tarime ikabaki na tarafa nne, yani Inchage, Inchugu, Inano na Ingwe. Na kata 20 pamoja na jimbo moja la uchaguzi la Tarime. Mwaka 2007 ilianzishwa mamlaka ya mji mdogo wa Tarime na mwaka 2013 mamlaka ya mji mdogo ya Tarime ilipanda hadhi na kuwa halmashauri ya mji. Ulaya hii ina kilomita za mraba 1791.504 kati ya eneo hilo, kilomita za mraba mia mbili na sabini, ni eneo la hifadhi ya mbuga ya Kiba ya Lamani, yani game reserve. Eneo linalotumika kwa shughuli za kilimo, ufugaji na makazi ya watu ni kilomita za mraba 1521.504. Na hii ndio historia ya wilaya ya Tarime, mkoani Mara, nchini Tanzania. Historia hii meletwa kwako na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli.